Дослідник Центральної Азії Пржевальський Микола Пржевальський увійшов в історію як один з найвидатніших мандрівників. Загальна довжина його робочих маршрутів Центральною Азією сягає понад 30 тисяч кілометрів. Завдяки його відкриттям докорінно змінилися погляди вчених на географію Центральної Азії. Народився майбутній мандрівник у 1839 році у Смоленській губернії. Після закінчення гімназії Прживальський пішов на військову службу. Обіймаючи посаду викладача історії і географії у Варшавському юнкерському училищі, Прживальський ретельно вивчав історію подорожей, знайомився із зоологією та ботанікою, склав підручник географії. Уже в 1864 році його було обрано дійсним членом Російського географічного товариства. У 1870 році Російське географічне товариство організувало експедицію до Центральної Азії. Пустелями й горами Монголії та Китаю керівник експедиції Прживальський пройшов понад 11 800 кілометрів. Він склав детальні характеристики пустель Гобі, Ордос і Алашань високогірних районів Північного Тибету, Цайдамської Улоговини. Також він уперше наніс на карту Центральної Азії понад 20 хребтів, 7 великих і декілька маленьких озер. Він першим з європейців проникнув у глибинну область Північного Тибету. Невдовзі Проживальський розпочав другу подорож. Її шлях пролягав через Тянь-Шань і річку Тарим до озера Лобнор. У третю подорож мандрівник вирушив у 1879 році через хребти Наньшаню у Тибеті і вийшов у долину Блакитної ріки. Під час цієї подорожі він описав раніше невідомий науці вид коня, названий потім на його честь конем Пржевальського. У 1883-86 роках відбулася його четверта подорож. Він пройшов у Тибет, потім досліджував джерела Жовтої ріки а звідти попрямував у місто Каракол, нині Пржевальськ. У 1888 році Пржевальський вийшов через Самарканд до російсько-китайського кордону, де під час полювання випив річкової води і захворів на черевний тиф. Незабаром він помер. Великого мандрівника поховали на березі озера Ісикуль. Російське географічне товариство заснувало золоту медаль імені Пржевальського. Микола Пржевальський знайшов шлях Долхаси, історичної столиці Тибету, але йому не дозволили наблизитися до неї. Поширилася чутка, що його загін було послано, щоб викрасти правителя Тибету Далайламу.